Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Nörnes, avsnitt 120, Där här är Nico tillsammans med Färnan Ja då Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelet Planet of the Apes, Last Frontier och Netflix mini-tv-serie The Godless Och veckans ämne är FUSK, det vi minns att vi har använt och cosplay Färnan, vad mm. har du nördat för något? Jag har inte gjort jättemycket den här veckan. Jag har försökt. Tråd eh, trodde jag skulle hinna klart med payback faktiskt. Eller ni eh, Så var det ju inte fallet kan jag säga. Ja, jag hade en, en bra bit gjorde jag. Men det visar ju sig att de bossarna, eller vad det nu var för någonting som jag mötte nu. Var ju inte mm. de sista, såklart som, ja, okay. Det var ju en uppsättning till. Så att, jag tror jag har två minibossar kvar innan de säger att jag ska få, möta den, få vara med i det här stora loppet, om ni minns hur vad storyn var, inte för att jag gör det, men. Eh, så att jag har en liten liten lite bit kvar. Dock så har jag lite grejer som jag, så här, jag hade faktiskt en kollega på jobbet som frågade, han hade lyssnat på vad vi hade våran inspelning och mm. tyckte så ja ah, det, det låter ändå som att det är ett ganska bra spel. Jag sa ja, det har ju att, låtit så på det i alla fall. Eh, jag säger så här. Du, du måste verkligen avguda ni för Speed för att det här överhuvudtaget ska vara kul. Ja så. För att, det, alltså det är ju kul. Jag tycker att det är roligt. Men du måste ju verkligen se genom fingrarna med rätt mycket grejer. <laughs> Okej. Okay. Det, det, alltså det, det... Till exempel. Det, det, jag har, det är en av grejerna som jag har tänkt att jag skulle ta upp idag. Ja, för vi har bara hört talas om pop tidigare så ja. dra en lista nu får vi höra. Ja, men alltså för att det här är... Och det här vet jag inte om det har riktigt med. Det här har inte så mycket med att det är dåligt gjort. Eller, jo, det är dåligt gjort, men inte att det, det är fortfarande snyggt. Men, till exempel, tänkte så här. Du har ju de här rekommenderade nivåerna som du ska ha på din bil. Alltså mm. din bil ska vara 210 säger vi. För att kunna vara med på det här loppet. Mm. Och Jag orkade på riktigt inte grinda så att jag kom upp till, vi säger 210. Okay. Så att jag tog min bil, åkte dit och jag var 200, 200 blankt kanske jag var. Och tänker så här att ja, men vad fan, hur svårt kan det vara? Jag kör första omgången, första gången provar jag, kör. Och alltså jag får så mycket stryk så att det är helt <laughs> sanslöst. Och det kan ha att göra med att jag är totalt sämst. Ja, jag accepterar det. Jag kan gå med på att jag var kanske inte jättebra. Grejen är dock att när jag startar om Alltså jag mm. går inte ur loppet utan jag bara kör restart och kör igen så vinner jag med, alltså jag står och väntar vid mållinjen i 15 sekunder innan okay. jag rullar över. För att jag sitter och tittar i backspegeln för jag för att jag satt under hela, det här loppet är ganska länge, det är typ fem och en halv minut du ska köra, just den här jag Oj. tänker på. Så att Första gången jag blev överkörd och tänkte att jag, ah, jag fortsätter köra. Liksom. Jag kanske hinner i kapp. Gummibandet kanske låter mig komma i kapp liksom. mm. uh, och Det hände väl aldrig riktigt. Så jag startade om när det kanske var uh, kan vi säga 30 sekunder kvar mm. av de här fem och en halv minuterna. Nu den här gången så är det alltså så att jag hinner alltså köra och jag känner mig aldrig ens stressad under omgång nummer två. Alltså inte ens. Jag åker 500 meter sen är de helt plötsligt bara borta. Okay. Jag tittar i backspegeln, jag ser ingen Det är ingen som jagar mig, ingenting sånt Så att jag tänkte, ja jag blåser väl på då Hela vägen till mållinjen Precis innan mållinjen så tänker jag så här: Aj, fan, Jag måste ju kolla vad det som hände Så jag stannar och bara står och kollar i backspegeln ah. Och det tar alltså typ 15 sekunder Innan det överhuvudtaget dyker upp någonting i backspegeln Och <laughs> okay. då rullar jag över mållinjen Ja, det var så här, det Och det, det är så här, nu tänker ni Åh, det hände det en gång att du var värsta Wow, det gick jättebra för dig Det här hände tre gånger i rad <laughs> Alltså det här att jag blir Totalt överkörd första omgången Startar mm. om, vinner med Alltså hur mycket som helst Sen okay. Så att det, det var lite konstigt Jag vet inte, det kan vara Ödet, jag vet inte. Alltså, men jag vill ändå bara säga det. För det, det slog mig den här gången. Eller när jag körde. Så det här känns ju kanske inte skit bra. Sen ska vi gå över till. Du har någonting som är. Det finns en klass. Eller en, en grej som heter runner. Okay. Och, och jag tror att det är typ så här. Du ska åka runt och göra. Eller du åker runt och gör. Kör ärenden typ. Du åker och plockar upp pengar. Eller du åker och plockar upp. Alltså. Ja, allt möjligt. Du, är, mm. du startar på en punkt, du får fem platser på kartan, du får 50 sekunder. Och du får ytterligare 50 sekunder för varje sån här punkt du plockar upp. Sen får du välja själv i vilken ordning och hur du gör det. Ganska kul sätt att göra, absolut ganska roligt. Men det här är oftast storybaserat, eller alltså tanken verkar vara att du ska få lite story när du gör de här. Okej. Okay. Alltså att du åker till ett ställe, du åker till den här, du startar uppdraget. De berättar typ så här, säg Åh, vi har eh, Vi har fått höra att våra motståndare Ska ha ett jätteviktigt Möte Så att eh, nu ska du åka runt till de här olika ställena Och försöka avlyssna deras eh, Telefoner typ mm. Man säger, okej, okay, ja, men fan vad nice Då åker vi runt och så kommer vi få höra Lite grann och få reda på lite grann liksom, vad, vad som faktiskt händer i det här spelet liksom. Du kommer till första Den här punkten du sladdar in skithäftigt på den här stora, fyrkantiga, liksom den här rutan. De säger att okej, okay, stanna här i så har du kommit fram. Mm. Man stannar där så bara, wow, klipper det direkt till en så här wraparound runt bilen. Den visar fyra foton så här, alla sidor. Wow, skitcoolt. Inte ett ljud sägs. Och sen, boom, ska du åka vidare till nästa punkt. Mm. Och, när det... <laughs> Och sen när du är klar med alla punkterna så typ så här, oh, Tack för den, all den infon. Nu kommer vi nog kunna gå vidare med det här. Och så klipps det. Man säger, vänta nu. Jag gick till och med, jag gick ur spelet. Gick in på där man kan uppdatera. Eller där man liksom kollar så att alla uppdateringsfiler och allting sånt är installerat. Mm. Gick in och dubbelkollade så att jag inte hade någon typ uppdateringsfil som låg på Need for Speed. För att det saknades något. Och den här känslan jag haft på jättemycket konstiga grejer. att så här, det, borde, det borde finnas... Det borde finnas dialog här. Uh -huh. Men. Jag ska samtidigt säga att. Jag sitter ju fortfarande och spelar spelet. Och tycker fortfarande att det är kul. Mm. Men det har ju bara med att göra att. Det, de har valt roliga bilar. Att kunna hålla på och trixa och greja med. Eh, de har ändå valt. Själva gameplayet. När du väl tävlar eller rejsar. Är ju ändå riktigt kul. Mm. Så det är bara därför. Det får mig att vara kvar. Det har ju. I, det skulle kunna heta precis vad som helst. Det behöver inte vara Need for Speed eller det behöver liksom inte ha någon stor överhuvudtaget för mig. Så att det, jag, jag kan säga att det är kul, ja. Men jag rekommenderar det ju bara om ni inte har någonting annat kul att köra. <laughs> Okej. Okay. Köp det absolut inte för att det heter Need for Speed, om vi säger så. Tycker jag, personligen. Då, då måste ja. ni verkligen avguda allt som har med det att göra. Då kanske ni... Tycker att det här är värt det. Annars vänta tills de går ner i pris. Tänker jag säga. För det. Ja men då så. Ja men det är just lite som du har sagt tidigare också. Det verkar just vara mycket så här små småskit som bara ligger. Som inte riktigt. De behöver fixa sina buggar och allting helt enkelt. Ja alltså det känns nästan som att man missade den där sista veckan. Med bara fin finputs. Mm. Om man säger alltså, det, och det. Det känns jätteelakt att säga. Men det är verkligen så här. När du startar ett lopp så. Bilarna i stort sett ramlar ner. En mm. decimeter från marken. Bara så här. oj, oj, oj. Nu testar vi lite fjädring, typ. Här ska jag stå. Mm. Det är bara konstigt. Ja, du ser. Och det är det du har gjort. Ja, jag har faktiskt inte huggit så mycket mer. Ja, nej. Uh, för vi kommer in på lite glada nyheter till dig under nyheter för det kommer en uppdatering till Payback, så vi kommer till det. Men innan dess så var jag nördat då... Uh, kan börja med spelet Planet of the Apes Last Frontier. Mm. Går runt 200 kroners på Playstation Store. Och det här är just Andy Serkis. Heter han var han som gör alla de här gollum. Han har gjort filmen och allting och spelat apan och det. Hans bolag har gjort eh, ansiktsrörelserna och allting till det här spelet. Och så har de gjort en story baserad på val som du gör... Tänk liknande ja, telltale och sånt Men skillnaden här jämfört med Telltale-spelen Är att här spelar du ingenting Du gör bara val Du får två val varje gång Och så får du välja vilken av dem som helst eh, Så det är alltid så Du spelar båda sidor Det är människorna mot aporna eh, Aporna bor uppe på bergen Och håller på att svälta ihjäl Människorna bor nere på slutt liksom fälten nedanför berget och de har lite mat men inte tillräckligt för hårda vintern. De har lite boskapsdjur och sånt där. Och nu är det så att aporna går ut och jagar. Det slutar med att de tar ju vad heter det. boskapsdjuren, kossorna och sånt. För att döda och liksom ge mat i hela sin by. Och när det händer så dödar de en av människorna. Och det gör ju att nu kommer det börja bli... Mm, det kommer bli krig helt enkelt som det verkar. De ska slåss mot varandra. Jag har inte kommit jättelångt i det här spelet för jag har haft problem med det. För det stänger av sig själv med fel koder och sånt så att allting, bara hela PlayStation 4 stängs ner och grejer. Det jag har spelat dock, som jag har märkt, det är att i Telltale-spelen, om vi jämför direkt så där man faktiskt får val och sånt, mm, mm. där får du ungefär fyra val varje gång. Här har du bara två ah. Och det här spelet Har en rak linje att gå Så vad du väljer spelar ingen roll För du kommer på vilket håll som helst Följa en rak storylinje mm. Och det märkte jag på en gång Man börjar som aporna Och då får du liksom men Vi ska ut och jaga Ja men Jättebra, och då försöker jag vara diplomatisk För spelet har bara börjat, jag vet att allt kommer skita sig till slut Men jag vill ju i början vara diplomatisk Så är så här. ledaren, ens pappa Han säger liksom, ja men ni mina söner ska ut och jaga. Gå inte utanför berget. Jag bara, nej, jag ska inte utanför berget. Mina val gled hela tiden ifrån mig. Till slut fanns det bara val, de två valen. Vi går ut på slätten. Liksom, så här rak, så rakt eller ett svar säger jag till mina bröder. Bara, vi går ut på slätten. Eller, vi, eller var försiktig. Men vi går fortfarande ut på slätten. Så att det spelar ingen roll vad jag väljer antar ser jag det rakt ut Eller så ska jag hålla på maska framsvaret Men jag kommer alltid hamna ute på liksom, slätten mm. Samma sak med människorna Det är så här Jag ska ta in, det kommer som främlingar Till, by, till en stad Och så står jag där bara Öppna inte porten liksom, För jag vill ju inte släppa in dem här För vi har inte tillräckligt med mat Då, det de gör, ja, men då är det en sidokaraktär Som hoppar ner och öppnar porten istället så de kommer ju ändå in i vilket fall som helst Så inga val vad jag gör Spelar någonsin roll För det här berättelsen har bara en rak linje Att följa mm. Och det är ju det som är så tråkigt Jämfört med de här telltale spelen för där känns det ändå som att De val jag gör har något Det kommer att liksom hända grejer Här kommer det troligtvis hända att folk kommer dö Och sånt där Men det kommer inte spela en roll på vad jag väljer Utan det är redan skrivet Det här är de som dör Istället för att man har gjort två vägar så är det bara en rak linje Och jag är bara med på resan mm. Och det märks alldeles för tydligt tycker jag Det är jättetråkigt på det sättet Jag tyckte det var intressant, det är snyggt och sånt där Det funkar bra Men just att valen, det spelar ingen roll För istället för att det tar två val Eller som jag kan välja liksom, Ja men nu är vi på slätten Så är det fyra val Och till slut har jag bara valen att nu går vi på slätten Så nej, det är alldeles... De gör det alldeles för enkelt för att visa den här raka linjen att det spelar ingen roll för mig. Och speciellt nu när jag har sådana här buggar där jag stänger i hela PS4 och sånt. Det gör ju inte att jag blir på att boppa in. Jag testade nu lite precis när vi börjar och jag fick exakt samma känsla igen. Nu stängdes det inte av som sagt. Jag har tänkt att spela igenom hela. Och se om det blir bättre senare. Nu har det ju det har börjat hända grejer men inte tillräckligt. Men fortfarande alla val jag har gjort har inte spelat någon roll som helst tyvärr. Uh, och varför jag inte har spelat så mycket är det var för att jag var på konsert i lördags Var och kollade på Scorpions på Globen uh. bra konsert, så jävla bra Men det gjorde ju att man mådde igår som man förtjänade <laughs> Åh fi helvete kan jag säga <laughs> Rätt åt det, allt jag säga. Åh, uh, Man var ordentligt sliten mm. Men det gjorde att jag vaknade klockan 12 på dagen jag kunde inte gå upp ur sängen förrän klockan sex på kvällen. Då gick jag ner till oh. och köpte pizza. Men under den tiden så när jag låg i sängen och bara tyckte synd om mig själv så tog jag upp en ny Netflix-miniserie som heter Godless. Mm. Jag tror det är sex avsnitt. Varje avsnitt är en timme och tio minuter långt. Och det här är en miniserie just för att det kommer inte bli mer av den här utan den har en början, mm. den har ett slut och det är bara de här sex avsnitten. Mm. Mm. Och det är en sån här cowboyserie och Indien-serie sedan Vilda Västern. Uh, utspelas på en. Mycket handlar om det i alla fall. På en plats där. Eh, det är en liten by som har en sån här. Eh, mining schakt. Vad heter det? Eh, vad heter det på svenska? Gruvschakt. Ja, precis, tack. Och ja, gruvschakt är Och alla männen som på nästan. Till 90 procent av alla män som bodde i den här byn. Åkte ner i det där gruvschaktet när de startade upp gruvan. Och någonting gick fel. Så alla männen dog. Så hela den här byn är bara om som är kvinnor. Och det är en banditgrupp vars ledaren, så kallade son, även han är inte hans riktiga blodspansfader men han har ju upp honom och allting och ser honom som sin son. Den sonen tar tillflykt till den här byn då. Och hela banditgruppen är ju ute efter honom. Och det är det hela den här storin går ut på mm. Han försöker liksom ja, man säger, Han har tagit deras pengar banditerna Så banditerna vill ju hitta honom Ta pengarna Och liksom få reda på vad håller du på med och, Men det som är så jäkla bra med den här serien Det är just han som är Banditbossen För alltså, Han, han är så iskall Du för han har ju sett Alla har sett det dum och dummare Mm, mm. Jeff Daniels, han som spelar Harry där ja. Han spelar Mafia här Och han är så jävla creepy Han är så jäkla <laughs> bra okay. Han är helt Störd huvud, men På det här psykiska nivån Att för han går runt Som en prästkrage, så att folk tror att han är präst mm. Och alla så här börjar lita på honom Han pratar från Bibeln, men när någon börjar prata så här, om oh, men tror du på Bibeln? Då är han helt stigen rått, nej Det här är bara dynga Och sen slutar det med att alla kommer dö Och såna där grejer Och bästa sättet jag kan beskriva hur den här serien är Är att det är som en HBO-serie Den är påkostad Den är mm. gjord, Jättebra skådespelare och allting Och som sagt, i sex avsnitt Jag kollade streck, Sex timmar lång, bara jag Kollade jag allt alltihop Och jag tyckte den var skitbra så jag rekommenderar att kolla in en trailer eller bara läsa om den liksom lite snabbt. Men jag tycker det den är så jäkla sevärd. Och intressant. Och karaktärerna är jättebra. Jeff Dein, alltså han är kung. För jag har ju hört det om hon tidigare. att Han, han vann, vann väl en Oscar för en dramatisk film. Precis i en dumdummare. Sen spelar han dumdummare och det är så jag kommer ihåg dem. Och nu ser jag honom som det här jävla creepet. Alltså, den skådespelaren är ju helt jävla... Han är så jäkla bra. Mm, och det är massor mm. sån här bra skådespelare. den här Och just kvaliteten och allting i skrivande. Jag tycker allt var bra med den. Så vill du ha en så här en riktigt bra Vilda västernfilm så eller serie så är det här ett måste, måste kan jag säga. Mm, mm. Och det är egentligen allt jag har nördat som sagt. Jag tyckte så synd om mig själv så jag kunde knappt röra mig igår. Läsa eller någonting. Hade. Nej. Det var hårt, det var hårt. Ja, men det var ju tur att det var bra i alla fall då. Ja, den serien var ju Det var det jag behövde helt enkelt Härligt Så vi hoppar vi rakt in på nyheter då Ja, ah, men shoot Och vi börjar med en nyhet som går lite in på det som vi tog upp förra veckans nyheter. Och det är att utvecklingen av Marvel Heroes Gasilion har enligt uppgifter stängts ner med all sin personal har sagts upp dagen före Thanksgiving. Detta kommer via flera anställda på Twitter som hävdar att det har varit avskedande utan det sin PTO eller avgångsvedelag. Förslutningen kommer efter Disney och Marvel stängs av Gazillions free-to-play-action-RPG Marvel Heroes. Enligt en Massively OP-tipster kommer Marvel Heroes nu att stängas redan på fredag, snarare än det ursprungliga decemberdatumet. Vi beklagar att vi informerar att Marvel Heroes fans om att vi har avslutat vår relation med Gazillion Entertainment och att Marvel Heroes-spelen kommer att stängas av som Marvel förra veckan i ett uttalande. Vi vill gärna tacka de spelare som är i Marvel Heroes Community och kommer till ytterligare uppdateringar när det, blir, när det blir tillgängliga. Dock har ingenting gjorts officiellt uttalande om nedläggningen. Så det är jättetråkigt om folk blir sparkade och inte ens fått sin avgångslön eller någonting. Det är ju bara så tarvligt. Vä vänta, men jag är inte med på det här riktigt. Mm -hmm. Kommer spelet att försvinna med eller kommer de att ha det ligga kvar? Spelet försvann i fredags. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det skulle försvinna i, liksom i december, mm, men det togs mm. det ner redan i fredags och alla fick sparken. Ja, ah, så då kan man ta bort det från hårdisken alltså? Ja, ah, det, <laughs> är... ah. det är bara länge. Jag, jag satt faktiskt och funderade på om jag skulle hinna in en liten sväng till innan, innan det försvann helt och hållet. Nej, för mig buggade det ner totalt så jag tog bort Men, det på en gång. För att återgå till det du sa så låter det ju väldigt väldigt surt om det är sant att de har bara fått gått, gått hem på dagen. Mm. Man får ju hoppas att det verkligen behövdes en, en riktig anledning av det. För annars så kommer det där att komma tillbaka och bita dem ganska hårt i arslet tror jag. Det ja, brukar alltid göra så. Ja, men man kan ju hoppas att tv-spelbolagen nu senast har ju varit väldigt duktiga med att gå ut och säga att för det har sparkats väldigt många bolag nu på senaste tiden. Mm. Men att de andra bolagen går in och säger att vi anställer och sånt där. och mm. Det är som det låter i alla fall bra men man får ju se. Oh, men ja, exactly, man hoppas ju att exactly. det blir går bra för allihopa där. Nästa nyhet är Xbox Games with Gold för december. Först har vi Warhammer and Times Vermitide. December Uh, 1 december till 31 på Xbox One. Back to the Future, The Game, 30th Anniversary Edition, uh, 16 december till 15 januari på Xbox One. Child of Eden, 1 december till 15 december, Xbox One och Xbox 360. Marlow Briggs and the Mask of Death, 16 december till 31 december på Xbox One och Xbox 360. Uh, Enda jag har koll på är Warhammer and Times Vermintide. Det är väl det när man springer runt som i första persons läge tror jag. First, terp, first person view i Warhammer-världen och så ska man Oi. slås mot rotter om det inte helt... <laughs> om jag inte tar helt fel, jag tror det är det i alla fall. Coolt. Och här har vi då Need for Speed nyheten. Oh yeah. mm. Som svar på spelares feedback gör Ghost Games flera förändringar för att förbättra progressionen i Need for Speed Payback. En kommande patch för Nyfos Speed Payback kommer att introducera det förändringar som enligt EAs officiella webbplats inkluderar. Tune-up-butiker, lager, nu högre kvalitetsdelar. Förbättrad kvalitet på kort från riktade rull i tune-butikerna. Ökad nivå på de delar, tilldelar från vinnande händelser. Flera korrigeringar för att förbättra stabiliteten och förbättra spelprestandan. Eh. Och det låter ju som Prestando alltid väl det som behövs <laughs> Exakt, ja det låter ju ändå som ett Det låter ju jävligt intressant Jag hoppas bara, det står det när den tänker komma också eller? Eh, det såg jag ingenting om Men det kan man nog säkert se på EAs Hemsida ja. där ja, Nej, mest bara här, Jag hoppas verkligen att jag kanske faktiskt Hinner få vara med och se den för i sådana fall så Rättar den till en jävla massa Då kommer jag ju självklart att ändra mitt utlåtande Om det, om det är så att jag hinner spela någonting mer mm. Efter den såklart Sista nyheten jag har är Harley Quinn är inställd för en ny spin-off-serie. Den här gången kommer han att ha huvudrollen i en vuxenorienterad DC-animerad serie. Enligt Deadline kommer serien bara att kallas Harley Quinn och Stream streamtjänst har beställt 26 stycken halvtimmes episoder. Det kommer att riktas mot en vuxen publik. Margot Robbie som spelar karaktären i Suicide Squad och var fokusera, äh, fokuset på den mycket av filmens beröm kommer uppenbarligen förfrågas för att rösta karaktären. Showen kommer att se Harley Quinn efter att hon bryter saker med The Joker och försöker bli Gothams drottning av brott. Det kommer att ha också att innehålla Poison Ivy och en hel del av hjältar och skurkar, gamla och nya från DC-universumet. Det är inte klart om serien kommer att vara på något sätt relaterad till DC Extended Universe-versionen av Harley Quinn- den enda biten av utvecklingskoncept för närvarande finns tillgängligt följ i alla fall Robbie's riktning. Serien kommer att skrivas och växla procent av Justin Halper och Patrick Schumacher tillsammans med Warner Bros Animation Dean Laurie. Så vad tror du? En Harley Quinn animerad serie för vuxna. Det låter ju intressant, dock så kan det enda jag tänker på är typ så här: stripperella om du någonsin har sett den. Alltså det kan ju lätt bli bara fånigt också. Det är det jag tänker mm. mest. Men, men däremot så själva storyn i sig låter ju lite som den storyline vi började läsa serietidningar i här för en liten stund sedan. Mm. på ingenting. Men ja, ja, det är klart det är intressant. Jag ville ju se första avsnittet. Men ja försiktigt positiv skulle jag säga. Det, det, kan gå, ja. mm. det kan gå fel på så jävla många sätt. Så därför tar jag det ganska chill. För mig är det just att de pratar just om det här att det ska gå i Robys riktning. Och det ja. är det enda inte jag vill. Robbie är en jätte. Alltså hennes Harley Quinn jättebra på stora filmduken. Mm. I animerade vill jag ha, liksom klassiska Harley Den som visat såg i animated, Batman the animated series. Mm. Eller det vi läser i tidningarna. Robbys filmvariant passar inte riktigt in i med tecknade stilen tycker jag personligen. Mm. Så jag hoppas även om de använder Robby att de tar den gamla Harley och köper på hennes stil och inte tar Robby-varianten som är på vita duken. För det, kan ni, det ser inte jag passar in. Det är samma det, är det jag sitter här och är rädd för jag också. För att jag menar det, det kommer att bli väldigt lätt, väldigt konstigt om mm. de ska Avbilda hennes variant av Harley i serien. Du kommer det genast bli väldigt. Ja, väldigt lättkrett och väldigt onödigt lättkrett känns det som i en serien. Då som. Där den ska handla om någonting som kanske inte egentligen är det i vanliga fall. Nej. Nej, hon är ju. Alltså det är någonting. Hon är. Gottroppes Harley är jättebra. Mm. Men inte på den tecknade marknaden. Det är liksom. Yes, Nej yes. då ska hon för ju mig få spela den själv fint. Då ska hon ju få spela den själv tycker jag Som hon gör i filmen för då gör hon Jag tycker hon gör Harley jättebra Jag skulle väl hellre se en ny film Eller en ny serie med henne som Harley mm. Det skulle jag mycket hellre se i sådana fall Ja precis och hon har två filmer På G nu, som Harley så mm. Mm. Då behöver vi inte ha det också tecknat Utan då kan vi väl få den klassiska tecknade Som vi känner igen istället Ja men exakt Men det var nyheten så alltså, vi hoppar raskt vidare Till månadens hetaste Oh yeah. Har du något kul att se fram emot? Alltså, alltså det ser väldigt skralt ut Eller är det bara jag som är sämst? Men jag har faktiskt två filmer Jag hade två på varje också Så det är oh, nog samma okay. lika Så kör ah, Ja men så kan det nog vara för, eh, Star Wars såklart Biofilm Utan tvekan det är, vad sa vi, trettonde va? Trettonde december och vi har ju beställt våra biljetter så det är ju fixat. Eh, sen har vi ju såklart, alltså, som jag, jag blir bara mer och mer taggad för varje gång jag kollar på trailern. Innan så... du säger något, vadå såklart? <laughs> vadå? Nu lugnar vi ner oss här. <laughs> eh, det, jag vet att du måste ju kunna gissa. Jag, jag hoppas att du också har samma nu. Det, jag tror att det, var december, det december. 22 <laughs> december så kommer... Jumanji! Mm. Vi måste ju bara se det här. Det här alltså jag blir bara mer taggad för varje gång. Varje gång. Det blir bara lite, lite, lite, lite bättre. Jämt. Mm. Hela tiden. Äh, men det Jag håller ju med för vi har ju vårt första avsnitt nästa år är ju årets sämsta så vi måste ju ta med <laughs> den här också utifallat. <laughs> Nej, men det här ska bli skitkul. Jag... jag ja. Det var, det, det var länge sedan jag gick till en biograf helt utan några förväntningar. <laughs> Alls, faktiskt. Ja, nej, alltså... Nej, ja. nej, jag ska faktiskt också upp den för jag håller med, det är någonting vi måste se sen om man kommer gilla det, det är en annan sak. Är, jag, jag tror ju faktiskt att vad vi än säger om den här så är det lite som Baywatch, vi kommer ju att skratta. <laughs> det är ju så. Ja, skratta man har ju sett trailer, man garvar ju bara där men det är ju så här. Ja. <laughs> jag får ju ändå säga dålig känsla i magen när jag skrattar för jag vill egentligen inte. <laughs> nej då, så att, det är de två filmerna jag har. Sen mm. Lyckades jag faktiskt inte hitta några spel som vi var särskilt taggade över Så jag är nyfiken på att höra vad, vad du har för några där Det är så här, jag har två spel som jag har hört väldigt gott om Så jag vet att folk är intresserade av Jag bryr mig inte, men Aha, jag tänkte okay. nämna dem så att folk vet att de kommer mm. Och första är Cinnoblade Chronicles 2 till Nintendo Switch Kommer första december Och den andra är PUBG PlayerUnknown's Battleground Kommer till Xbox One den 12 december så det är de enda som jag vet att det är dessa spelen som folk kommer att skaffa. Ja. Jag såg dem och jag såg dem också ska jag säga. Men det var lite så där det är ingenting som jag är superintresserad av faktiskt, tyvärr. Nej, precis. Så jag är likadan så jag bara en så får ni ta det vad ni vill. Ja. Och ja, det var det vi hade där så vi hoppar raskt vidare då till ämnen Ska mm. vi börja med min? Vi börjar med min. Jag vill prata min. <laughs> Let's do it. Och det är cosplay. Mm. Första frågan är ju så här. Har du någonsin varit sugen på cosplay? Eller tänkt att det här är något jag skulle kunna göra? Eller? Alltså det är alltid kul att klä ut sig. Sen, sen antar jag att du kommer att komma med någon slags utlägg här. Om att det är skillnad på att klä ut sig och cosplay. Men någon gång har man funderat på att det skulle vara kul. Mm. Men det är inte så att det har varit ens i närheten av att det skulle ha format sig någon idé. Liksom. Det jag har varit mest taggad på då i sådana fall har ju snarare varit att faktiskt få vad ska man säga bygga eller snickra ihop liksom själva utstyrseln. Mm. Nästan det som låter häftigare i mitt huvud än själva gå runt i dräkten-grejen. Mm. Men då kommer ju du väldigt bra in där på en sak att cosplay, det är ju som jag har märkt två läger. Mm. Ena läget är ju helt, du ska göra din direkt själv. Ja. Det är liksom hela grejen. Och det mm. andra är ju lite så här, teaterdelen, de som är hardco riktigt hardcore, de har ju det. direkt och sånt, det ska du göra helt själv och du ska leva som den karaktären när du mm. använder det och sånt där. Hur hård är du på det när du kollar liksom, runt och ser folk att ja, men du ser att den där är köpt och så du och spottar efter dem, eller hur är det? Nej, men vad alltså då. Jag, jag tycker nog snarare säga. Jag tycker det är skithäftigt att se. Eh, både alltså cosplay, alltså utklädnad, alltså Halloween, vad som helst, sånt tycker mm. jag är skithäftigt. Eh, däremot så är det väl skillnad på en snygg direkt och en inte så snygg direkt. Mm. Om man nu ska dra det så. Sen är det nog skitsam om den är köpt eller inte. Däremot så är det väldigt lätt att se när den är väldigt billig. Mm. Eller när den kanske faktiskt kostade några kronor. Eller har kostat en jävla massa tid. För någon som har gjort den till exempel. Mm. Jo, precis. Ja, precis. Det är som jag ska vara helt ärlig. Jag, jag gillar cosplay när det är liksom utklädd, när man ser att det är snyggt gjort. Mm. Mm. Det tycker jag är jättehäftigt. Det är när de ska börja spela karaktärerna som jag nästan vill ta en gaffel i mina ögon och slita ut dem. För jag var ju på en sån här, heter det Storkon, Närkon, manga i, så här i Sverige. Och så stod de på scenen och skulle spela ut sina, alla kom dit utklädda och så skulle man göra som ett litet nummer för publiken. Mm. Mm. Och jag fick sådana rysningar Att jag var tvungen att gå därifrån Jag klarade inte av det Jag tyckte det var så pinsamt Men folk ler skulle, de skulle de göra som karaktären de var utklädda till Eller skulle de bara köra någonting random Eller vad då? Det som jag såg då var det som teateraktigt De tog en scen från tv-serien de var utstryck Och så mimade de och körde hela den grejen Eller så dansade till något speciellt Och jag klarade inte av att stå kvar det. Jag menar, Nej, det här, det, här, det här funkar inte för mig <laughs> Och så, okay. Nej, det, det känns bara för mig, det är klart inte alls. Men så när man går på så här konvent och, sånt och man ser folk gå runt och liksom de som har foton med folk och sånt, det tycker jag är jättehäftigt Och allt sånt där att se en jättesnygg direkt precis som du sa, när någon har faktiskt lagt ner tid på att göra en jättekoderätt och sånt. Mm, man står mm. ju där bara, fan vad häftigt. Det är så jäkla bra gjort och allting. För jag har ju. Ingen kunskap om någonting. Jag kan inte sy, jag kan inte göra någonting. Så när jag ser sånt där är jag bara, fy fan vad häftigt. Men så fort de ska låtsas vara karaktären, då står jag där och får risningar Och bara, nej, urr, låt bli. Så är det det jag tänkte, har du någonsin sett just hela den utstyrsen också? Eller har du bara liksom, kom vänta när de går runt? Alltså. Eller är det bara jag som är så jävla svår? <laughs> som inte är Nej då. Nej, men vad då? Ska du köra någon högtravande... Då tror jag också att jag skulle tycka att det börjar bli jobbigt. skulle mm. jag ju säga. Såklart. Eftersom att en själv... Först och främst är ju en själv inte in, involverad i det. Nej. Det gör ju det ännu svårare att faktiskt kunna vara med. Jag köper ju att det är till exempel... Men som... Live. Eller alltså... Så här... Mm. Tio pers klär ut sig. Eller gör en, någon, alltså gör sina direktor Aspalla! Ah, och sen precis som du säger spelar ut en scen eller vad som helst då är det säkert skithäftigt mm. säkert skitroligt för de som gör det men jag fattar ju att som du eller som jag som står där helt civilklädd och bara tittar på fem person som springer runt och i stort sett ser ut som att de spelar galna mm. för att i vissa fall kommer vi ändå inte veta vilka de är ens då blir det jävligt jobbigt skulle jag vilja säga men annars, är det, annars kan jag tycka det är häftigt att se såklart men då ska man ju gärna vara inne i det. På något mm. vis. Och det har jag i ärligt aldrig varit. Nej. Men det, hur... närmaste, det närmaste jag har kommit tror jag är när du och jag var på Comic-Con vad är det? Sist? Eller var det gången innan det? När Deadpool sprang runt i i kön på vägen in. Det måste ju ha varit förra året. För det var då som hysterin var eftersom filmen kom förra året. Ja, men då stämmer. Ja, det, han som... För, Apropå just den karaktären, eller den personen, mm. så den dräkten var ju till exempel sjukt jävla snygg. Ja, precis. Den var ju ruskigt gjord. Sen, har, sen har inte, kan inte jag eller bedöma om den var köpt eller om den var gjord. Nej, alltså precis. av personen själv, det kan inte jag avgöra även om jag hade stått jättenära den. den där kan jag kan säga att den var ju sjukt snygg. Och han sprang runt och var dryg mot precis alla mm. i hela kön. Ja, men sen ser man ju de springer runt i kroppstrumpa, Deadpool, man bara, eh, ja. Då alltså, känner man de, att de, de försöker de, de har, man intens Nej, fast de, de har ju nästan en annan funktion, eller vad man nu ska kalla det för. Jag vet, min, min bror till exempel, vi har ju sprungit där lite lopp och sådana saker tillsammans, mm. och även var och en för sig. Han har en sån, inte kroppstrumpa, utan det är en tröja och ett par braller. så här tränings, så här, vad heter de där? Slim eller äh, tröja. Mm. Som är, ser ut som Spiderman. Okay. Och den springer han i. Så att det, det finns ju, det, fast det är ju mera bara för att det är kul. Det har ju ingenting med alltså just att cosplaya på det sättet att göra. Utan det är ju bara för att det är en dum grej. Det är ingen som förväntar sig att Spider-Man ska springa om på liksom när man är ute i skogen och dödstrött efter en halv mil springande. Liksom. Har han mask så... på sig då också? Nej, han har inte mask. Det, det, det är faktiskt det han saknar skulle jag säga. För annars då kan vi ta svart färg och slänga på honom för han är inte värdig. Alltså. <laughs> Hur kom du in i cosplay då? När så, liksom, upptäckte du det så här? Att, och vad var det liksom, Var det bara någonting som flög förbi eller var det... Nej men det är inte det, alltså det är en sån här grej som typ alltid, har inte det alltid funnits där så länge man har hållit på med, alltså eller inte hållit på med utan så länge man har typ hört talas om eh, de här stora grejerna, alltså Comic Con, alltså nu pratar vi på andra sidan vattnet och sådana saker, då har man ju alltid sett, när man har sett klipp därifrån så finns det ju alltid någon som springer ut klädd och det, alla sådana här nördkonvents har ju alltid någonting litet, hur liten den än är så mm. finns det i stort sett alltid en cosplay-tävling. Mm. Men det har ju aldrig varit så att jag, man har varit involverad eller verkligen ens funderat på det. För mig, jag fattade aldrig hur stort det var. För jag, mm. det som jag var inne, jag har ju aldrig varit inne i, i det här men jag har alltid kollat, går man ihåg den här tv-serien gick på sekt, kanske går fortfarande, face-off när de ja, gör ja. dräkter och så. alltså med Det har jag, sånt tycker jag är jättehäftigt. Den går där. varje dag typ klockan, vad fan är det, tolv eller någonting sånt där. Vi har, vi tittar på den på jobbet, eller det är det mm. enda som går på sexan på jobbet. Ja, Jag har inget tv kvar i mitt, eller tv-paket, eftersom jag kollar allt via nätet. Så jag ja. har inte sett det på, jag men det är där man fick lite känning och sånt där att, ja, men folk håller ju på riktigt jävla duktiga på att hålla på med sådana mm. här saker. Ja, äntligen. Eh, kom ju det här eh, programmet senare som heter så mycket som. Eh, Heroes of Cosplay Det är det exakt samma sak Men det var helt och hållet cosplay Man tar en karaktär Och så bygger man runt det Och så får man följa med ett kameratim När de är på olika stora konferenser i USA Och så tävlar just alla mot varandra och Får man följa några Och det var då jag fick upp ögonen Hur jävla stort det här med cosplay är Jag hade inga klaring Och tyvärr är det ju där också Jag fick upp ögonen för hela teatergrejen också och det var ju liksom Jag älskar att sitta och kolla på hero cosplay, När man fick se direkten när de, Hur de byggde allt Från nivå liksom Bara komma på idén Bygga upp Och sen kom dit Visst det var mycket drama och sånt Som så man tyckte bara Åh ska de hinna ska de inte hinna men det är klart som fan de hinner <här> Men sen var det hela teatergrejen Och där var det Jag var fortfarande likadant på Nej Nej äh, men gud vad pinsamt men folk älskar ju det och fine gör ni det, absolut fortsätt det är bara att jag kommer inte stå i den där liksom publiken och stå där och heja Men då kommer vi på en ganska stor frå liksom fråga just den sexuella delen som många cosplayare är ju väldigt lättklätt och det tas ju på två olika håll, antagligen Liksom, de gör ju så här ser karaktären ut och de följer det helt och hållet. Andra ser ju som väldigt sexuellt och sånt där. Hur reagerar du på just cosplay när det är väldigt naket? Alltså vadå? De, de gör ju bara i stort sett en kopia av någonting som alltså, av någonting som ser ut så. Mm. Det, det är ju fel, det är fel att om det är rakt av en kopia från någonting så är det ju fel att och liksom bärsa på dem lite grann, tycker mm. jag. Det borde ju bärsas väldigt mycket tidigare. <laughs> alltså, spelskapar i allmänhet har väl varit riktigt fruktansvärt asdåliga på att klä på människor kläder överhuvudtaget. Mm. Så att, det, det tycker jag väl inte är ett duggfel. Alltså, Nej, men de men får klä ut sig till vem de vill. Ja, men de folk då, liksom, visst, tv-spelskaparna gör ju en först fel. Men sen om folk börjar an anna det liksom att nu går vi runt och sånt, då kommer det inte bli bättre högre upp heller, för då ser de ju ja, men folk lär ju ändå ut sig som de vill. Liksom. Ja, jo, absolut. Ja, men visst är det så. Så, det, så är det väl självklart. Men det, det är ju fel, fel att liksom säga så åh nej, ni får inte klä ut till den här personen för att den har så här lite kläder på sig. Mm. I sin battle mode typ. Eller du får inte klä ut till den här personen för att vad, är det? Oh, vad heter hon då? Nu kanske man inte klär ut sig till henne men hon som bara har hår som kläder. Uh, oh. Oh, varför ska jag alltid glömma bort namnen på spel? Jaha, du tänker på hon. Uh, ja, exakt. Hon tänker jag på. Hon det, är du, häxan. Vad heter exakt. N när Nico säger så då vet alla ni som lyssnar också. Så hon tänker jag på. Vill man klä ut sig till det då får man ju göra det såklart. Men mm. det, det blir väl kanske mer fel kan jag tycka när man gör sin egen tolkning på saker då bör det ju kanske vara lite mera påklätt ändå. Alltså sen, självklart, vill man klä ut sig till någonting sexigt så då får man väl göra det. Mm. Det är samma där. Det, ja, däremot kan jag ju tycka att spelindustrin i, rent generellt borde kanske åtminstone styra spelkaraktärerna mm. en bit därifrån. Eftersom att det är ändå vi säger alltid att jo, spel är för vuxna och så också, men det det kommer ju alltid in barn som ska in och spela samma spel som oss, hur som. och Måste de verkligen vara så avklädda som de är? Enligt mig så måste de fan inte det. Uh, jag håller ju med, jag är på din sida också. Jag, när det gäller cosplay och sånt, gör vad ni vill. Alltså, för mig är det. se jag en brud som går runt i string och liksom i hel, som bodyarm och allting och bara, jag ser det där. Absolut, jag blir lite chockad först. Visst, ja, jag tar jo, det, med det man ju. En, Absolut, jag tar med en extra titt för, ja. Inte ska väl jag inte vad den, eller? Men alltså, jag, mer är det så att jag tycker det är så jävla modigt att göra. För inte fan skulle jag gå runt och visa mig liksom, i sträng bland oss med folk. Så jävla snygg kropp har jag inte. Liksom blek, fet och fan som man är. Men ha, det är likadant. Hade jag haft liksom magruter och feta muskler, tror som fan att jag skulle gå runt som Kratos varenda jävla gång kan jag säga. Men nu liksom nej. Men jag tycker det är, är man så pass säker i sig själv Och kör på va Inga problem, jag har inga alls problem Med folk som går runt som, Och speciellt om man ser så här. Eh, det finns väldigt mycket på Instagram och sånt där Och då är det väldigt mycket underkläder Och väldigt mycket Utåtvikt liksom mm. Men för mig är det inte det sexuellt Utan det är bara, ja jag ser karaktären Visst, brudarna är skitsnygga Heta allting Snubbarna de är Liksom tränade som Någon det, det ser inte riktigt ut Så där kan man inte stark bli Men så säger jag i alla fall Men för mig är det absolut kör på. Jag, jag är bara så jäkla imponerad på Både liksom, hur Vältränade de är allihopa Plus liksom, craftingen runt Dräkterna och detaljer och allting Så det är det jag lägger på liksom, jag, den här, Att det skulle vara något sexuellt Det, det märker inte jag på så sätt Mm, mm. men du har aldrig som sagt kollat på något och du, du är inte intresserad på det sättet att är vi på en massa att du känner för oftast är nu har det ju blivit så pass stort att det är ju minst en cosplaytävling varje event vi nästan är på Ja alltså, Jag har, har ju varit intresserad av det det var ju någonting man skulle kunna vilja kolla på ändå. just men, men då för min del så är det ju samma sak som du säger med just det här det är ju mera för Hand. Och eh, oh, inte handkraft. Eh, craftsmanship. Alltså. Mm. Det, det de faktiskt har skapat, eller det de faktiskt har gjort, eller hur många timmar de faktiskt har lagt ner på att se ut exakt som den här människan. Oh. Som först och främst är bara hittar på. <laughs> I många fall. Ja, så ja, att, det är ju super, super häftigt. Men det är ju inte så mycket då. Alltså, då, då skulle det ju vara. Jag vet inte ens hur en sån här cosplay-tävling går till i och för sig, men eh, är det bara det? alltså Man ska visa upp det man har gjort, man kanske berätta lite vad, vad det är för karaktär, hur man har skapat den, och sen bedöma vem som ser ut att ha jobbat hårdast, vem som ser ut att ha varit närmast i likhet. Ja, då då skulle jag lätt kunna tänka mig att börja titta på mer sånt, mm. verkligen. Då, då skulle det kunna vara någonting jag faktiskt skulle vilja kolla upp nästa gång vi går på en, en ett konvent för att titta på det Nej mm. äh, men det är ju något sådant så fort man ser en riktigt som säger cool bodyarmar eller någon som har liksom hela robotustyrs eller vad som helst man blir ju så mäktig imponerad hur typ, oerhört snyggt, snyggt och så får barn. men vad har du gjort där då? Ja, toaletterullar, ja men är du dum i eller Det kan inte <laughs> se ut har väl får reda på vad som ligger bakom det hela man blir ju så jävla chockad Nej mm, mm, mm. äh, men ja jag tycker det är en cool kultur det tycker jag. Jag tycker det är jättehäftigt att se dem på konvent och sånt. Det är just den här teaterdelen som jag har så förbannat svårt med. Mm. För jag tycker det är cheesy, jag tycker det är jättetöntigt. Men har ni kul med det, Köp på bara. Men nej, för mig är det, det är inte det som jag lockas till. Men jag älskar att se cosplay som på konvent när de går runt bland folk och sånt. Bara för det är då jag går och kollar och bara oh, men shit vad häftigt med den och dittan och datan Absolut. Vad hade du för ämnen då? Eh, jag tänkte bara att vi skulle prata lite grann om eh, hur oärliga vi är. Eller har varit snarare. Tänkte jag. Eh, för att jag minns i alla fall att jag har, inte, jag har inte varit särskilt ärlig överhuvudtaget när det gäller vissa spel. Okej. Okay. Och då pratar vi såklart fusk. Fusk, alltså fuskkoder eller alltså verkligen specifikt skrivet in för att få fördel i spelet. Mm. Är det någonting som du överhuvudtaget håller på med eller tänker du försöka ta den här stora fina motorvägen nu och bara swisha förbi mig, eller? Aldrig att jag har gjort någonting. Ja, ah, skitsnack. <laughs> skitsnack. Och Nej, så jag tänkte mest bara vi skulle se om, om, om man minns några utav dem. För att jag ska helt ärligt säga att jag har inte fuskat de närmsta åren, mm. i alla fall, i spel. Det kan ju ha att göra med vilka typer av spel jag har spelat. Mm. Men, alltså, det, det har jag har inte fuskat någonting nu. Och det är just den tidigare då, i sådana fall. Och då tänkte jag mest på så här: vad, kommer du ihåg någonting? Alltså, någon specifik kod som du faktiskt använde? Den enda koden som jag, alltså man kan, det är Konami-koden. Men det är sådär: Jag har aldrig använt den. Men det är bara någonting så här: Man kan utan tillför man vet att den mm. har funnits, men jag har aldrig använt den. Den har jag skrivit ner, men jag, jag har aldrig förstått den. Däremot så har jag aldrig använt den heller, eller behövt den heller för den delen. Mm. Men jag mm. tänker mer så här... Jag säger, spela no kontra. då kommer du att ja. använda den koden, för det är så jävla svårt. <laughs> men är, är det några som du kommer... Som ni inte, du kommer inte ihåg knapptryckningar, men är det några koder du vet du använder mycket som fasiken då? Just på Playstation 2-tiden och liksom den, då var det så Alla skulle ha koder. Det var liksom, mm. ä, vissa var ju bara Enkla koder för att Som du fick avspela För att inte behöva spela om den nivån Till exempel mm. om du kommer ihåg På Super Nintendo så hade vi alla Aladin Efter ja. varje bana Så fick du en kod Det var ju istället för att spara För då, ja. varje gång du stänger av så kommer du tillbaka Till början och då skriver du in den koden Och då börjar du på den banan istället mm. Så det är ju väldigt bra Men sen är det ju just det här ordentliga fuskfusken det var ju mm. två spel som man gjorde det över någonting annat. Det är GTA-spelen och det är Sims-spelen. Det, liksom, det var pengar på alla. Det var man skulle ha så mycket som möjligt. För att spela Sims från första början där du börjar med ingenting, startbelopp och bygga ett hus, det har jag aldrig gjort. utan Det var in med cashen och sen hade jag mitt slott och sen lade jag ner. Liksom. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Så här. Att jag jag har väldigt sällan, jag kommer inte ihåg att jag har fuskat i The Sims. Däremot så satt jag här hemma och försökte liksom få fram bra spel jag har fuskat i. Så mm. jag var tvungen att fråga min flickvän. Och hon direkt i stort sett, utan att blinka när jag förklarade vad jag ville ha svar på. Så bara, The Sims. Pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar, pengar i The Sims. Så att det, det verkar ju vara någonting som alla, alla gjorde, skulle jag säga. Däremot, vi går över till GTA då. Jag vet att jag hade det här, Jag antar att det är samma Till de flesta utav dem Men jag hade ju Vice, Vice City mm. Och körde på original Xbox Och då Är det några av dem specifikt Som du kommer ihåg som du använde? Alltså vilka så att säga Jag kommer ihåg vad de gjorde Men jag kan inte komma Ja på på men, liksom... extra, det, det, nej men det är det jag menar vad, vad de gjorde Ja absolut för GTA var ju det Man började med det enkla Du skulle ha mm. vapen och du skulle ha body armor. Det, var, det var det enda ja. man använde och sen tog spårade det ju. Det var liksom flyga med bilar. Bara av med gravitationen. gravitationer. Vad i helvete. Och de kunde gå på vatten. Och grejer ja. kommer jag ihåg också. Alltså man kunde få bilen att. Åka rakt ut på vattnet ja. Så mm. det var ju, liksom, man, man var ju i stort sett helt odödigt. Man kunde få den att flyga med. Vi, vi kunde. Jo, jag för mig att man kunde det. i alla fall. Jag såg någonstans. Jag, jag har suttit och googlat på det här. För att försöka få fram de, de, de flesta. Mm. Men. Så du menar att du hade inte memorerat någon av de koderna i till, till exempel vapenkoderna? Nej, det enda jag vet att jag har det Sims, det är där jag kunde fördela om man alltid in pengar. Mm, Och det gjorde man. Mm. Men jag, GTA, jag tror att man hade alltid papper i fodralen där man hade manualen, ja. där hade man ju också koderna. En jäkla... För det är nämligen så här, jag har kollat upp dem nu så jag vet vad de är. Mm. Men jag kommer nämligen ihåg att det finns tre olika vapenkoder för att få tre olika uppsättningar med vapen. Mm. Eh, och, men jag kommer liksom inte, jag kommer aldrig ihåg, jag har aldrig kommit ihåg hela, alltså sen jag Nej. packade bort min gamla, gamla Xbox överhuvudtaget, utan bara kommer ihåg de här sista knapptryckningarna med pilarna. Hur det, Den ena är liksom ett helt varv, alltså vad är det? Ja, ja. Vänster, ner, höger, upp. Vänster, ner, mm. höger, upp. Den andra är ner, ner, vänster i slutet och den sista är ner, ner, ner. Mm. De, de bitarna kommer ihåg, jag har liksom, inte liksom kommit ihåg alltihopa någon gång. Men har du en lista över GTA-fusken där, eller vad då? Äh, jag har en, en lista över några av GTA-fusken, ska jag säga. Några som jag använder. Ja, men dra upp då så ska jag se om jag också har använt. En av som man men... måste ta på en gång, det är ju tanken. Liksom ja, Rhino-tank. Den... Ja, det, det var ju ett måste. Den handlade man hela tiden. <laughs> den ska vara faktiskt den ska vara faktiskt inte ut nu bara för det. Men däremot aggressiva bilförare. När man hade börjat läsna på att åka runt i stan bara, ja. så knappade man in den här bara för att få motstånd <laughs> överhuvudtaget när man var ute och åkte. För de var ju som galna. Ja, det alltså det liksom... bara så här, de, de rammade en ju från höger. Det var ju liksom, polisen slängde i väggen. Det här var ju liksom så här, de körde ju igenom en. Ja. Om, man nu, om de nu kände för det. Kom de den ha bil, kod... du hade ju inte en chans. <laughs> ja, exakt, exakt. Vill du ha själva koden i sig med eller Nej, kör bara vad de heter så kan vi se. Eh, och sen, ja, bilar som kan köra på vatten den, är, den har vi redan pratat om Sen har vi Det här är någonting som jag tyckte var skitkul En Bloodring Banger Och Bloodring Racer Kommer du ihåg de här? Nej eh, Jag tror, om jag inte missminner mig helt fel Eftersom att jag är ett folkrace-fan Så är ju det här Vad heter det? Alltså det här är ju crash derby ah, Grejer ja. alltså Så här verkligen det gick att åka hur mycket som helst med dem De bara De gick ju aldrig sönder i stort sett nej, nej. Eh, Sen har vi Ska vi se uh, uh, uh, uh, uh, uh. Så har vi så har vi, ja, ah, de, de tre vapenkoderna som fanns mm. Det ena var väl bland annat för att få Eldkastare tror jag bland annat eh, Sen hade vi för att få golfbilen den använde jag skit ofta. Fråga mig inte varför. Men jag älskade att åka golfbilar i det här spelet. Alltså det gjorde jag på i femman i senaste GTA. Där satt jag så mycket med den. Innan det, Jaha. det var ju typ, man skulle ta... Jag, kör, jag älskar ju GTA använda två, alltså motorcykel, BMXen mm. eller crossen. Liksom, det var ju det man satt och åkte på. Så ja. golfbilen var aldrig någonting för mig. Då satt jag med på en moppe kan jag säga. <laughs> Oj, jag vet, jag, jag vet inte varför, men mitt stora nöje i GTA var ju att Ta en bil, åka med den och sen försöka få den att bli så skadad som möjligt utan att <laughs> okay. explodera. Och sen bara försöka maxa bilen och se när man exploderar. Om man kör på en människa. Mm. Alltså, det, ja. Jag kunde liksom ställa mig på en parkering och börja skjuta på den. Ja. Bara för att få en dörr att ramla av. För att få en backspegel att ramla av. Alltså ja, Nej, massa mig, sånt dumt. För mig var det just två hjulingarna. För då, när du liksom gick upp på bakdäcken eller när du bromsade tillräckligt länge med mm. framdäcket då ja. fick du ju pengar. Så jag blev så ja, beroende det. på det. Att bara sitta helt enkelt. Och så kommer man på ett litet gupp. Tappade totalbalansen. så kommer en bil i sidan. Och så var du kört. <laughs> oh, nej, det ju kört. Det finns så jävla många. Eh, ja, alltså du kan ju göra i stort sett vad som helst. Nu, nu har jag tagit fram där jag var in och kikade bara för det. Alltså du, du kan ju spela som alla möjliga olika människor. Mm. Alltså som finns med i spelet. Eh, du kan. Eh, mm, mm, Rhino Tank, den har vi nämnt. Ja, eh, ah, spana en Sabre Turbo. Finns, det finns en bil. Det här är faktiskt bil. Det här är nog den bilen som det gick att fuska fram. Som jag använt absolut mest. Okay. Älskar då bara slänga fram den här. Och liksom bara åka runt och. Alltså, jag gjorde aldrig någonting vettigt i GTA. Jag, jag har aldrig klarat det. Jag har bara åkt runt och gjort dumheter hela tiden. Mm. Uh, ja <laughs> det här vet jag inte det här har jag nog aldrig provat Men folk på trottoaren hatar dig Varning, koden kan dig ju tas bort sig. den Aha, Ja, jag hoppas okay. att alla börjar attackera dig Liksom springa och slå För den har jag nog gjort liksom eh, Alltså det är Alla, svårt de ser det börjar de attackera Det är ju <laughs> jobbet Okej, okay, jäklar Ja, ja och sen alltså, Nej, det det finns hur mycket som helst här, alltså verkligen. Det, ja, det är bilar, det är karaktärer. Mm. Det, du kunde ju få alla att gå runt i bikini också, vet jag. Den ser jag inte nu, ja. men jag vet att jag har haft det. Alltså, tjejerna gick runt i bikini och killarna gick runt i typ tanga. Alltså, det var ja, ja. Alltså, helt galet, verkligen. Men det var ju så, så när man var tonårsdinnad. Det var ju samma sak i Sims, när man kunde få bort pixlarna från när de stod i duschen. och sånt, Man bara hejeje. Alltså du, är... det, här har jag, det här har jag aldrig provat tror jag Eller jag har aldrig hört det, så att det gick Men det kanske gör det Och sen är det ju så här ryktet om att man kunde ju få Lara Croft att springa naken i mm. Tomb Raider-spelen visste det bara en lögn Jag folk ja, sa det Men jag har aning. för mig att det var en ren lögn Och så det är ändå som, man fick ju se grejer på nätet Men det var ju så här tillgjort tror jag Men jag tänkte jag fråga dig Jag ingen aning ja. <laughs> Jag tänkte fråga dig, modifiering Anser du det ja. som fusk eller bara som... Hur menar du med modifiering menar du? För om du tänker de där koderna finns ju inte längre i GTA Nu har man ju Gör infört inte? Nej. Ja i de nya menar du no, precis. Ja Så nu är det ju en modifiering ja. Du går och tar en moddad variant Du kan Istället för att du är en vanlig karaktär så är det ett djur Du är en stor giraff som åker runt <laughs> Eller du kan lägga in nya Andra plan och sånt Anser <laughs> du det likadant som de gamla fusken Eller vad tror du Jo men visst räknas det Alltså det är klart det är fusk för att då, åtminstone i GTA så känner jag nästan att det, på den tiden. Mm. Spelet var ju inte gjort för att spelas normalt. Det, det kan omöjligt ha varit det. De kan omöjligt ha tänkt att. Ja, ah, men okej. Okay, nu gör vi ett tokseriöst gangsterspel. Med allt det här. Och så slänger vi in en jävla massa fusk. Mm. Det kan de inte ha tänkt. De måste ha tänkt så här. Låt oss göra en relativt bra story. Och sen bara låter vi spelaren bestämma själv. Vi ger han alla fusk som finns. Bara här, kör! får se vad som händer. För att några av de här fuskerna finns... Alltså det, det... De måste ju vara programmerade av någon. Jo. Så att helt uppenbart måste de ju ha tänkt att säga Ja, ah, men vad fan, låt dem, låt dem hålla på. <laughs> Hur illa kan det gå liksom? <laughs> För att jag kommer ihåg... Alltså säkerligen hundratals timmar... Som jag har lagt ner i GTA. Mm. Där jag bara har åkt runt och gjort dumheter som Precis som du sa. Tagit, snott det första krossen jag hittar. Och så se hur långt jag kan åka på bakhjulet. Mm. Alltså det, och det höll jag på säkert med i timmar. Hitta längsta rakan som fanns. Se vart man skulle liksom kunna. För man kunde ju svänga lite grann när man höll på. så att, Hitta liksom hur man skulle svänga för att komma runt ett helt varv. Och, mm. Ja, ah, Så mycket dumt, så mycket dumt Men det är ju sådana man, man tog liksom Allt man ville ha det var en sniper Och så gick mm. du upp på ett högt torn Sköt ner tills du hade fem stjärnor Armen börjar jaga dig, in ner i en bil Och se hur länge du överlever det är så här. Ja exakt, det var ju också ett av det roligaste som fanns Att få upp polisstjärnorna Så mycket som möjligt mm. Så när det börjar helikopter och allting börjar jaga dig Och du kommer inte därifrån för någon är död Och så åker du ut Kommer ut på ett liksom Jättetätt område då tar du ner, tar ner tanken och så är det du mot hela armén, så är det bara att försöka nej är helt. Ja, exakt. Det är skönt att höra att det är fler som liksom bara har ett, ett, förstört det här spelet. Typ. Ja, alla var vid psykos, det är väl därför det är 18 års gräns på hela skiten. Men... <laughs> inte. men för att vandra vidare därifrån. Då, har du något annat spel som du kommer ihåg att du har fuskat i alls? Inte som man använt fuskkoder och sånt i. Utan det är ju mer mm. så här hints och sånt. Som i Mario Kart 64 och sånt där. Ja, När man vet, ja. om du hoppar i det här hoppet lite för långt åt sidan, då ramlar du över på andra sidan och är ett halv liksom, väg framför. Mm, mm. Du kommer in på en sladd, hoppar perfekt så kommer du över det där guppet och kan åka ett halvt varför och sådana där grejer. Men mm, koder, mm. då är det just GTA och The Sims som jag har använt. Om det inte är mm -hmm. Saving koder som sagt på gamla spelen när det inte fanns sparning. Ja, ja nej, men exakt. Nej, nej, utan det, det är mera de koderna jag tänker är liksom just de här som faktiskt förstör spel. Eller mm. i något situationstecken förstör spelet. För att jag har ett till nämligen som jag kommer ihåg, och som jag vet jag använder skit mycket. Och jag vet inte varför. För att spelet går ju liksom ut på att. <laughs> ja, The Age of Empires. Okej. Okay. Alltså där, där du ska bygga upp liksom en, en, en stad mm. ifrån ja oh, Vad heter det? Neandertalare? Nej. Från stenåldern liksom fram mm. till ny teknologi typ. Jag kom ju, jag kom ju aldrig förbi stenåldern <laughs> i stort sett. För det roligaste som fanns var att använda en, den här kom jag ihåg till och med. En, en kod som heter Big Daddy. Okay. Du skrev in den. Då fick du en bil som hade missil alltså missilkastare på sig. Alltså den sköt missiler. Okay. Och den här, den här kunde du ta när som helst Och så bara ta, det med typ Fem, sex stycken För att hade du fler Då, då sprängde de sig själva också okay. Efter en stund om man hade en jävla otur Men Då kunde man ta en sån och så bara skicka iväg den till motståndars bas liksom uh. Och så typ, den, den jämnar allting med marken Det spelar ingen roll hur långt de hade kommit det, det, om de hade varit om liksom tre årstid, eller årstider. Men ja, framför dig. Det, det spelar ingen roll. Det var ju bara. Den körde över alltihopa Så att det, Och det var något jag använde jättemycket, kommer jag ihåg. Och jag vet inte varför. För det spelet blir ju liksom ospelbart. Eller alltså, spelet funkar ju inte längre Nej. då. Eller alltså, det, det, det är ju liksom byggt för att det ska ta tid. Ja, Så att ja, det, det var. Det var i stort sett det jag ville prata om. Bara se om vad vi kommer ihåg och vad vi faktiskt har använt för någonting. Ja, men det är så Jag är jättedålig. Nu med, det finns ju modd mod i allt, Fallout-spelen, i GTA-spel. Ja. Men jag är jättedålig på att använda sånt. Skyrim har ju hur mycket sånt där också. Här, så jag kan göra spelet nästan coolare ibland. Mm. Men jag mm. kollar aldrig upp det. Jag är inte så involverad i... Det, man vet, det finns en grupp människor som är helt inne i det där. Det enda de gör är sitt och moddar. Men för mig var det... Nej jag har aldrig kommit riktigt in i det där Det var ju liksom när man var yngre ja GTA man hade kul liksom Men det var likadant Man körde ju det tills man tröttnade Och sen man spelade aldrig spelet seriöst efter det Nej men det är exakt. Och så, så fort man fick reda på att Okej okay, shit eller, koder finns Fusk mm. finns Jag kan bli i stort sett odödlig ja. Då var man ju det Alltså då körde man ju på det direkt. Ja, men det är som nu när jag bara, bara åkte vidare ja, liksom. Men när jag köpte alla mina PS2-spel liksom, öppnade GTA-fodralen. Det första man hittade är bara en massa löspapper <laughs> där folk har skrivit upp koderna. Man bara, ja. det, det är så vanligt att alla gjorde det. Jag gick faktiskt och kollade i min Vice City. Jag har den kartongen kvar. Eller den kartongen. Den eh, fodralet mm. kvar. Jag hade faktiskt inte mina kvar. Jag, jag körde post lappar Jag tror jag hade 5-6 stycken satt på insidan ja, okay. av fodralet. Men de, hade, de har ju tydligen städat undan. Ja, men det var Men det var väl lite det vi hade där, va? Ja. Nästa vecka då, så ska vi prata mm. nördiga julminnen och presenter vi aldrig fick. Och gradering av samlarobjekt. Så lite mer på det här jultemat och så gradering av samlarobjekt helt enkelt. kan vara nice, kan vara nice. Uh, ja, det var väl det vi hade den här veckan Så alla avsnitt hittar ni på bloggen Abitonörnes.blog.se Ni hittar oss lättast via Facebook Facebook.com slash Abitonörnes Och vi spelar in live varje måndag På Twitch. Twitch.tv Slash Abitonörnes och släpps det senare på Youtube Så kolla in oss Överallt vette, överallt du Men tack så mycket så Hörs vi nästa vecka igen Ha det gött, Ero.